Mire a vacsora az asztalra került, már jócskán izogattak. Dicsérték Nancy főztjét, majd elkezdődött a pohárköszöntők sora. Először Nancy-t, a szakácsnőt köszöntötték. Martin, aki nem ivott, mert az orvosok gyomorfekét gyanítottak nála, fenyegetően hallgatott, míg Greg belé nem erőltetett egy fél pohár viszkit, majd még egyet. Később, mikor mindannyian lefeküdtek, és a kunyhóban sötét volt és csönd, Martinnak hányingere lett az italtól. A nappali falához erősített újabb lánc és bilincs került elő az egyik ülőpadalól a könyvespolcos sarokban. Most Martinon volt a sor. – Az érdem, jutalma – mondta Ken, és kiszabadította nancy -t. Valójában azonban úgy értette, hogy Nancy nyilván nem mer majd éjszaka egyedül kiszökni a fagyos erdőbe. Ken tudta ezt, és tudta Nancy is. Lánc nélkül épp olyan fogoly volt, mint megláncolva. De Martin nem Nancy volt. Így hát most állt a tornácon, és a korláton áthajolva öklendezett, az ital és az epe maró bűze perzselte a torkát és az orrát, lánca teljes hosszában megfeszült, a bilincs vágta a bokáját. Oda bent Nancy takaróba burkolózva, összekuporodva várt az egyik heverőn. Egész este szerepet játszott, amióta csak úgy döntött, hogy együttműködik elrablóikkal. A feje üres volt az erőfeszítéstől, a mellét pedig acélpántként szorította össze valami, mélyen odabent a bordái alatt. Az órákon át tartó feszültség. Képtelen volt felállni, hogy segítsen Martinon. Tudta, hogy odáig jutottak, amikor már mindketten képtelenek aggódni egymásért. Együtt vannak, de mégis mindketten egyedül. Egész vacsorolat várta, hogy megerőszakolják. Erre számítani lehetett. Lelkileg felkészült rá eddie rosszabb úgy sem lehet. Tiltakozás nélkül adja oda a testét háromnak. Egyetlen nő sem halt még bele, legfőjebb teherbe esett. Csak azon imádkozott, hogy ne verjék. Martinnal együtt az asztalhoz ültették. Egyetlen nagy, boldog család, mondta Art. Nancy Ken és Greg között ült. Egyszer Greg szándékosan úgy nyúlt valamiért, hogy hatalmas keze közben Nancy mellét csúrolta. Nancy tudta, hogy szándékosan tette, egy nő megérzi ezt, de nem szólt semmit, és nem szólt Greg sem. Amikor Art végleg kikészült, Ken és Greg lefektették. Ken megmutatta nekik, hogy hol a fürdőszoba, és végigvárta, míg Martin vízel és fogatmos, De őt magára hagyta a fürdőszobába, sőt azt is megmutatta, hogyan zárhatja be az ajtót. Mint egy lidérces álom. Ken a szívélyes házigazda, ők pedig a hétvégére érkezett, szívesen látott vendégek. Aztán kent takarókat és párnákat hozott nekik, megláncolta Martint, fölpiszkálta a kialvó parazsat, még egy utolsó hasábot tett a tűzre, és kiment. A hálószoba ajtaját udvariasan becsukta. Néhány perc múlva az ajtó alatt beszűrődő fénysugár is kialudt. Nancy zsibbattan megvetette a két ágyat, lefeküdt és eloltotta a lámpát. Ken hagyott neki cigarettát, azt szívta. És közben várt. retteget. Bizonyára Greg lesz az első, aztán Ken. Artól legalábbis ma éjjel biztonságban van. Jézusom, csak már legyek túl az egészen. De nem jött senki. Aztán Martin rosszul lett. Amikor a férfi visszajött, kimerülten lerogyott a heverőjére, magára húzta a takarót és reménytelenül vacogott. Nancy felült és kezét Martin homlokára tette. Hideg és nyírkos volt. Nancy még szorosabban maga köré csavart a takaróját, és odaült a férfi mellé. – Jobban vagy? – suttogta. – Igen, Jézusom, hogy tudják ezt meginni? Nancy elnyomta a cigarettáját, másikra gyújtott, megpróbálta összeszedni a bátorságát, hogy kimondja, amit ki akart mondani. De a szavak még nem formálódtak meg tudatában, így hát mást mondott. – Üvege kilenc dollár? Ez ostoba megjegyzés volt, Nancy jól tudta. De valahol el kellett kezdenie. Hallotta, hogy a férfi légzésének ritmusa megváltozott. Talán mérges. Így hát gyorsan folytatta. Nem úgy értettem, hogy ettől jobban ízlik, ha egyszer nem bírod az italt. Csak azon járt az eszem, milyen sok pénzük van. A gazdagok csak úgy szórják a pénzt. És a vacsora mennyibe került? Kérdezte Martin élesen. Nem pedig csodálkozva azt gondolta. Még mindig bosszantja, hogy főztem. Talán dühös is. Megmondtam neked, hogy miért főztem. Megtagadhattad volna. Nem volt semmi értelme, mondta Nancy. Azt hittem, megértetted. Elmagyaráztam. Most még határozottabban érezte azt a különös erőt, amit már korábban is az este folyamán. A dolgok elfogadásának és az elhatározásának az erejét. Valami történt. Nem ismert magára. A félelem, hogy rajta kapták Martinnal, Eddie, az otthon... A gyerekek brutális valószínűtlensége mindez már nem számított. Mindez megszűnt, miközben végig csónakáztak a folyón a fák között. Lelkében egy új, magabiztos nő ébredt föl, akit maga sem ismert, aki teljesen váratlanul halálosan belefáradt az óvatoskodásba, a bujkálásba. Nancy visszament az ágyához és leült kihúzott derékkal, keresztbetett lábbal. Ismét meghallotta Martin halk hangját. Az elejét nem is értette, csak a folytatását, és egyszerre csak előkerült három stíci a semmiből. Errabolnak minket, engem megvernek, elhurcolnak az Isten tudja hová, de meg erre osztályon fölüli vacsodát főzöl nekik. Ez hihetetlen, gondolta Nancy. Mártin nem is próbálja megérteni, nem engedi a férfi büszkesége. És ebben a pillanatban belényílott a gyanú, hogy ez nem is férfi büszkeség, inkább gyerekes dolog. Martin úgy viselkedik, mint egy elkényeztetett kisfiú, pedig az alkalom ehhez cseppet sem megfelelő. És Martin folytatta. Nem csak, hogy pompás vacsorát főzöl nekik, de együtt iszol velük. Most kevésbé volt nyűgös. A hangjában valódi harag és megbántottság csengett. Nem kellett volna innod! Elhallgatott, aztán hozzátette. Megmondom, mi lesz. Ha nem vigyázol, meg fognak erőszakolni. Martin bosszuszomgyasan mondta ezt. Nancy alig tudta visszafolytani a nevetését. Martin egyre hihetetlenebbé, egyre valószínűtlenebbé vált. Percről percre. – Gondolod? – kérdezte. – Szerinted ezt tartogatják az én számomra? – Hogy jutottál végül erre a meghökkentő következtetésre? – Ha Martin bosszúszomjas, ő is nyugodtan lehet szarkasztikus. Martin nem válaszolt, s színek most maguktól az ajkára tolultak az imént megfogalmazni próbált szavak. – És te? – kérdezte. – Neked vajon mit tartogatnak? – Még, hogy a bank. – És folytatta. – Azt hiszed, hogyha elraboltak, a bank majd váltságdíjat fizet érted? Ugye ezt gondolod? Vagy fél millió dollárt? Mint a diplomatákért, meg az olyan fickókért, neked Dél-Amerikába szoktak elrabolni? – Ezt gondolod. Már mint hogy a bank nem engedheti meg magának, hogy ne fizessen érted váltságdíjat, igaz? Mert mi lesz a hírnevükkel? Ami pedig engem illet, véletlenül én is ott voltam. Így hát engem is el kellett rabolniuk. Így most egy nő is van a nyakukon, de amíg itt van, akár a kedvüket is tölthetik rajta. A hangjában még keserűség csengett. Főzni, takarítani, kamatyolni. Erre mindig jók a nők. Szinte köptem magából a szavakat. Jól van, jól van! mondta Martin. A hangja már nem volt sem bántó, sem megbántott. Most Nancy támadott, mire Martin meghátrált. Nancy hirtelen rájött, hogy a legtöbb elkényeztetett gyerek egy személyben zsarnok is. Vajon miért nem látta eddig soha Martinnak ezt az arcát? És ez sokat rontott a kapcsolatukon. Egyetlen ilyen pillanat, egy villanásnyi fölismerés, és két ember viszonya már soha sem lesz a régi. Miből gondolod, hogy a láncot neked szánták? kérdezte Nancy. Hát ez az. Végre kirukkolt vele. Ezt akarta mondani attól a pillanattól kezdve, hogy Ken a bokájára zárta a bilincset. Martin hallgatott, nem értette. Aztán élesen megszólalt. Hogy érted ezt? Nancy szándékosan nem válaszolt. Martin hirtelen izgatottan fölült. Nancy cigarettájának piros foltja parázslott a sötétben, amint kivette a szájából és várakozva leszívta a füstöt. A fenében Nancy, hogy érted ezt? Nancy érezte Martin hangjában a félelmet és a gyanakvást, és elcsodálkozott. Hogy lehet Martin olyan vak, hogy nem jött rá, amíg ő nem szólt? Úgy értem, nem mi vagyunk az elsők, akikkel ezt csinálták, mondta. Hát még ki? Nem tudom, de ők idejönnek minden évben, nem igaz? Nancy szinte hallotta, hogy kattog Martin agya, és aztán elveti a gondolatot. Ez túl sok neki. Nem tudsz szembenézni vele. Nem, nem volt más előttünk, mondta végül szintelenül Martin. Nem tudjuk. Nem mélyeg cippantott cigarettájából. Nem mondhatjuk, hogy nem volt. Az emberrablás nem olyasmi, amivel kétszer próbálkoznak. Túlságosan kockázatos. Martin visszafeküdt. Van még cigarettád? A férfi teljesen és tökéletesen elzárkózott a valóság elől. Van. Válaszolta Nancy. Meggyújtotta a cigarettát, és Martin kezébe adta. Közben elhatározásra jutott. Hogy könnyörületes lesz, és meghagyja a férfit a hitében. Ez a legtöbb, amit megtehet, érte. Hosszú távon ez a legtöbb, amit megtehet mindkettőjükért. Bár nem az önzés vitte rá. Nem értem, mondta Martin. Ha csak nem így keresik a pénzt, három nős, családos ember... Legalábbis ők azt állítják, hogy feleségük, gyerekeik vannak. Három sikeres pasas. Vastagok. Vadászkunyhó az északi erdőségekben meg minden, amiről az emberek álmodoznak. Valahogy nem illik össze. Nem áll össze. Nem illik hozzájuk. Nem olyanok, mint a gencszedek. Nem is úgy beszélnek. Ismét fölült. Figyelj csak, mondta hirtelen izgatottan. Talán tévedésből kaptak el minket. Nancy nem válaszolt. Úgy értem, ha a CIA emberei vagy ilyesmit talán francia-kanadaiakat akartak elkapni, politikai okokból, és tévedtek. Nevetséges, mint egy James Bond regényben. Martinnak eszébe jutott, hogy Art ismerősnek találta a nevét meg az adatait, amikor átvizsgálta az iratait. Art azt is tudta, hogy a banknál dolgozik. Valóban tudta, vagy csak Blöffelt? Ekkor Martin megpróbált nem gondolkozni. Lefeküdt. Majd holnap kitalál valamit. Ezek sem szuperemberek, esendőek, mint ő maga. Majd holnap nap közben csak elkövetnek valami hibát, és akkor ő készen áll majd. Semmiképpen nem vehetjük fel velük a harcot, mondta Nancy. Ha csak én nem. Nancy hangja határozott volt. Martin nem válaszolt. Aludni kellene már, nagyon is szükségük van a pihenésre. Hallottad, mit mondtam? – Igen. – És érted? – De mit is mondott Nancy? Martin emlékezni próbált, de meghaladta az erejét. – Ken, kedvel engem! – mondta Nancy. – Na és? – Állandóan néz, beszél hozzám. Greg pedig fogdos. Martin csak most kezdte érteni. – Mi az ördögöt akarsz mondani? – Hogy talán én vagyok ellenük az egyetlen fegyver. Kutyaszorítóban vagyunk, Márti, Pokoli kutyaszorítóban. Talán el akarsz tűnni a bokrok között? Hát mindent el kell magyaráznom. Talán ki kellene használnom, hogy nő vagyok. Csönd. Túlzott hitetlenkedés, hogy alátámasztsa a felháborodását. Nem mondod komolyan. Ezt nem mondhatod komolyan. Martin hangjában ismét ellenségeskedés érződött. Mielőtt elveszítem minden lehetőségemet, amit mindkettőnk javára fordíthatnék. Mármint azt, hogy nő vagyok. – Úgy érted, U úgy érted, hogy lefeküdnél valamelyikkel? – Hiszen úgyis a maguk évá fognak tenni, nem igaz? – folytatta sietősen Nancy. – Esetleg kideríthetném, hogy mi a szándékuk velünk, vagy egymásnak ugrasztanám őket. De Martin nem volt hajlandó segíteni vagy gondolkodni. – Lefeküdnél ezeknek a pszichopata striciknek az egyikével? Önként odaadnád magad nekik? Nancy ekkor értette csak meg, hogy miért volt dühös Martin egész este. Féltékeny volt. Nem is annyira Nancyre, inkább az a dühött férfiúi féltékenység dolgozott benne, amiért kiütötték a nyerekből. Ken, Greg és Art erejére és szabadságára volt féltékeny. Ilyen hihetetlenül ostoba, ilyen önző. Vagy mindig is ilyen volt Martin, csak ő nem vette észre. Nancy hangja fölcsattant a haraktól. Van jobb ötleted? Martin nem tudott válaszolni. Ken, Greg, Art, meg a szex gondolata iszonyattal töltötte el. Ha valóban megerőszakolják Nancy-t, vajon mit tesznek majd vele? És pontosan tudta azt is, hogy mit fognak csinálni vele. Kettem mindig lefogják majd, míg a harmadik ténykedik. És ennél rosszabbat is tehetnek vele. Puskával is kényszeríthetik, hogy a kedvükre tegyem. Jézusom, úgy beszélsz, mint aki azt hiszi, hogy én akarom, mondta Nancy. Martin nem tudott megszólalni. – Márti. Csönd. – Hát nem érted? Meg kell értened. Egy nap múlva talán már nem lesz más választásom. Minden pillanatban, akár mai ijjel elveszíthetem minden lehetőségemet az alkura. Martin hirtelen a fal felé fordult, és ez az elutasítás Nancy elevenébe talált. Újonnan nyert, ereje megingott. Megpróbált védekezni ezzel ellen. Elképzelte, hogyan fogja bátorítani Ken közeledését, talán még regét is. Eszébe jutott Greg délutáni durva viselkedése. Nem is a nemi szervének groteszk mérete, hanem a férfi embertelen pémassága. Egy nő a fájdalmat elviseli, de azt nem ha köpnek rá. Felidézte, hogyan döfte át a puskájácsövét Martin lába közé, hogyan kényszerítette rágógumit rágni, maga előtt látta árt kegyetlen vigyorát. A sötétben kucorogva, szorosan a takaróba burkolózva, most egyszerűen elveszítette minden váratlanul jött bátorságát. Teljesen magára maradt. Szüksége volt Martinra. Martin férfi, majd csak talál valami megoldást, ha ő segít neki. Megszöknek, és aztán Martin majd elviszi őt Edditől. Megtört hangon szólalt meg. Ha nem akarod, nem teszem. Csak egy ötlet volt de ekkor ismét hallotta, hogy Martin légzésének ritmusa megváltozott. Egyenletesebb, mélyebb lett. Martin végképp magára hagyta. Elaludt. Hogy az Isten verje meg, miért nem akar segíteni neki? Újabb cigarettára gyújtott, és sokáig ült a sötétben, hol a kialvó tüzet, hol a mennyezet váltakozó árnyékait bámulva. Odakint hideg volt, s a csípős hűvösség belopódzott a kunyhóba is. Nancy tudta, hogy miért vannak ők Martinnal ezen a helyen, s valószínűleg Martin is tudta, csak hogy ő nem volt hajlandó szembenézni a helyzettel. Vagy nem volt képes, ami ugyanaz. Még önmaga legbelsőbb énjének is képtelen volt beismerni. Mikor Ken levette a bilincset Nancy bokájáról, Nancy látta a bilincs belsejét. A fémet sötét barna foltok borították. Vér!